Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Vi hälsar alla lyssnare varmt välkomna hem till oss. Du lyssnar på en podcast från Expressen som du just har hört. Och den heter... Hemma hos byrå. Även om du fortfarande trots att vi för eh, två år sedan ännu inte har bytt efter den här kan jag säga. Så egentligen är vi hemma hos så blir det varann, eller? Ja, precis. Även om jag kommer byta eller, eller när eller om eller, eller hur det nu blir så kommer jag antagligen att ha kvar varannat, så det är väl bara... Kan det bli det längsta dubbelnamnet i världshistorien? Nej, det, kan, det, det finns längre. Det blir längre ju hyfsat kort. Det är som en fis i rymden med den som inte är lite... Ja. Fundera lite grann på det längsta ordet i svenskan som kommer till mig nu genast på ett bibelsätt nästan. Det är departementsekreterare. Mm. Rätt långt. Så hade jag hetat det, eller du, då hade det kanske Kanske har ett Ja, det är inte det. det är sant det blir ju en själv om det är kort långt. Vilket mm. ska man ha först? då? Birå eller eller Bir och tror jag nog. Så har så jag testat ibland tränat och skriver det. Och jag var ju på väg att byta förra sommar faktiskt Nej. innan du började krisa. Så att, uh... Innan jag krisar Ja. Jag krisar ju igen. Ja, exakt. Så att det är kanske därför jag, jag, jag byter efternamn när du slutar krisa. Men det är precis. ju kärlek i nöd och lust. Så, att nej, så bara för att det är nöd så vill du inte då vara en del av äktenskapet. Du vill bara vara med när du vill. Mer vill en det. Namnet har väl ingenting med. Jo. del Jag vill mer del i äktenskapet än. Förr var ju namnet. Det rymde väldigt mycket ett namn. Ja, men byt, byt var, namn du då. Nä. Nej, exakt. precis. Så heligt var det. Men vi välkomnar ju till vad vi i alla fall på ett poddaktigt sätt att och kallar Femårsbyrå och vi dricker kaffe. Som vanligt. Jonna, vad annat vad heter du? Ja, byrå inom parentes. Ja, exakt. Vi ska säga det att under de veckorna som gått nu så har vi de senaste, har vi haft barnen hemma. Nu är de på förskola. Mm. Den tog igång i måndags igen kan vi säga. Och vi ska bara lämna en halv privat rapport genom att, medla att Mimmi nu går på samma avdelning som Milo, vilket är lite trivsamt. Ja, det är trivsamt och det är samtidigt ganska, det är lite läskigt nästan. Det är mycket läskigt. Det slog mig att Milo fyller fem i början av nästa år vilket gör att han börjar skolan snart. Ja, han har kommit på det här tidigare tror jag för han pratar väldigt mycket om det. Det är helt vansinnigt alltså. Nej men just att Mimmi nu mera går på stora barnavdelningen eller vad man, vad ja, man kallar Men hon, hon är alltså in, inte ett litet barn längre. Vi har morföd. inga små barn hemma. Hon är nyfödd fortfarande. Ja hon är babys. men nej hon är stora tjejen säger hon själv. Ja. Så det är väl bara att acceptera Vi ska säga det att eh, idag tänkte jag att Vi tar en kort löp bara, vi pratade om veckan som gått Vi tänkte komma in på fenomenet cirkus Bu eller B som vi sa för. Att det finns fortfarande, det förvånar ja. mig på något sätt jag vet inte det, det är väl lite analog underhållning Känns det så ja. Inte så mycket 2013 möjligen Men vi ska prata om det lite mm. ehm, Och så ska vi prata om tiggare mm. Av olika anledningar Du ska åka på filmfestival i Venedig Vilket är lite stort Ja det är, i, i, det är stort stort Ja stort stort Det ska vi prata om. Sen ska vi prata lite klassiker, både när det gäller film, musik, böcker och eh, de glädje man kan ha det och även lätta bicyclsemöjligheter. möjligen mm. Tänkte jag skulle gå in på. Så vi drar igång att ta på tre sätt mm. Tänkte på veckan som gått. I lördags fyllde ju Mimmi tre år. Mm. Det var en bra dag. Ja, det var en jättefin dag. Vi kom ju på det till slut också att även köpa presenter till Milo då. För det är sånt att han blir... Ja, men det hade vi väl kommit på redan ja, men hade någon... förra året tror jag. Ja, det är riktigt. Men vi är kanske någon för litet till Milo. Mm. För det är, det är om det är stressade småbarnsföräldrar som kanske glömmer det i all hast. Eller rättare sagt släktingar för barn... föräldrar tänker nog på det. Jo, för samtidigt så är det ju, livet är orättvist och det är liksom kanske lika bra att lära sig det någon gång. Att när, man kan ju inte alltid... Nu börjar det låta som jag det, Per Schlingman, är Moderaternas... Nej, åh oh, herregud, då, livet då får jag är backa. Nej, men det är ju <laughs> faktiskt det, man kan ju inte... Det, det är klart att man kan underlätta för alla, och liksom, det är klart att också Milo skulle få paket i lördags. Men samtidigt så, så är det ju som det är, liksom, att man kan ju inte... Han fyllde ju nästa gång och han accepterade. Sen blev ju han jätteglad när hans gudfar gav honom en bilbana där. Det är Mitt i allt. Morbror och Alexis. Så att han blev ju... Dagen räddades ju där. Han var ju lite snyftig innan för att Mimmi fick fler, men... Men han kommer ju få fler nästa gång- kommer vi, kom vi överens om, så att det blir nog bra. Vi ska säga det också att det var en trivsam dag- ute i Upplands och Väsby, där vi firade hos eh, mormor och morfar- och eh, släktingar och vänner och så. En diskussion som kom upp dock- det var ju den här ständigt eh, lite tätt underliggande debatten- om, om eh, genusperspektivet. För Mimmi ska mm. väldigt mycket prinsessakläder. Mm. Och, ja, så, prinsessa. hon är inne i en prinsessafas- ja. Och vi bor ju på Södermalm och här, här är det ju komplicerat när tjejer vill ha tjejer och killar killgrejer. Men, är det, nej men jag, så, det tycker inte jag, Vad då Södermalm har väl ingenting med det att göra? Jag älskar Södermalm, men det, ja, det, jag men... Men, men, det men det var några som yttrade lite med ett leende förvisso, men ja jag vet inte... Ska man köpa prinsessagrejer men hon önskar det, ju sig det. Lite men Det var nog mest jag tror jag. Alla andra var väl överens om. Men ska man inte ge dem vad de vill ha? Man ska inte jo, ge dem absolut. vad vi vill att de ska ha. Jo men det är klart, de ska, det är klart hon, hon fick ju väldigt mycket. Men jag tycker det är lite komplicerat. Jag vill inte ge... Det, det blir ju så ändå. Och det är väl trevligt. Hon, hon fick leka prinsessa. Ringa med telefon och ha prinsessa. Och Hon ringde Askungen ja. Som men, svarade ska vi säga. Ja, precis. Exakt. Och det, det var jätteroligt, för hon var ju så himla glad. Det är klart att hon ska få vara glad. Men sen kan jag känna att det, det kommer ju uppenbarligen från någonstans, från något annat håll. För att hon får, har ju inte direkt uppmuntrats till att leka prinsessa hemma så. För att jag, jag liksom, jag gillar inte riktigt den här folk. passiva prinsess Nej Men det är hon ju inte rollen. heller. Nej, men prinsessan är hon efter, de är tror jag. Exakt, och det är väl det som jag i så fall uppmuntrar variationen. Så att... Vi ska säga det till alla vänsterradikaler- som fortfarande lyssnar på det här programmet. De är nog få till antalet. Men vi, vi kan ju säga det att det kan ju vara en fas också. Milo gick ju igenom en klänningsfas för något år sedan. Ja, ja han är ju fortfarande... Och nagellack. Han är ju fortfarande ja. askungen enligt egen utsag. Och men så att... Ni behöver inte skicka arga genusperspektiv-mail- för vi har hyssat koll på det. Genusperspektiv mitt... är jättebra. Så att ja, det... får... Jag är inte helt säker på om vi håller med i den frågan. Men... Ja, ja, nej, men då får vi prata om det någon gång. för ja, Jag tycker det är, det. Det är absolut nödvändigt- att jätteviktigt att prata om och ha det i sitt medvetande men för den sakens skull ska man väl inte förbjuda en treåring som jättegärna vill leka prinsessa och leka prinsessa det är klart hon ska få göra det ordet lagom är det kommit till mig nu mm -hmm. ett lagom genusperspektiv, du behöver inte slå över så att man sitter och gnisslar tänder för att en tjej leker med en docka, men man kan ha koll på det lite lätt ja, och jag så vet det blir bra, bra för alla la, alltså, nej, lagom, det är genusperspektiv punkt men sen beror det ju på hur han ska smära i vardagen. Jag tycker inte det är genus. Va? Jag tycker inte så. Nej okej. Okay. Mm. Men du tycker det så. Ja det tycker jag. Och för den saken ska du... Det betyder inte i, i... Nu väljer jag tydligen hela tiden vad jag tycker. Men det är väl bra i och för sig ja, Kommer på. Men eh, perspektiv betyder inte hos mig att inte min dotter ska få ringa en prinsess telefon om hon vill göra det. Vi ska säga det att det var ju även Askungen som så småningom började ringa till Mimmi. Mm. Och det var ju Milo då i andra änden ja, eftersom han då är Askungen. Ja, askungen. Vi ska säga det, vad har vi gjort med? Det var en trevlig lördag faktiskt. Det var jättetrevligt. Det var jag, är så, jag är så nöjd, jag tror ingen annan var så jättenöjd. Men jag är jättenöjd med min fiskdamm som jag har. Det var, ordnade. alla var ju nöjd. Var vi pratade om den igår till och med. Ja. Den var ja, det var, det var... John hade gjort en fiskdamm som såg väldigt ut fram till själva metsböds, som då var en skidstav, jag mm. som hade en spets, vilket möjligen kan ha varit något farligt. För. Jo, för sen den, var ju, den pekade ju mot mig så att det var ja. jag som riskerade då. Ja, det var en klumpigt korg som hängde ner där, va? en ja. hink kan vi säga. Jag, –Jag var nöjd med den. –Ja, jag var något mindre nöjd just med den. –Du var det? –Men själva fiskstammen funkade väldigt bra. –Ja, men det roliga var väl... Fast det här också... Det kanske bara jag som tyckte att jag var så här överfyndig. Att jag hade gjort paket till alla de vuxna. Det var ju bara Mil och Mimmi som var barn. Sen var det elva vuxna, ja. så jag räknade. Så att jag hade gjort små paket till alla de vuxna –Det var också. väldigt omsorgsfullt tänkt. Och det funkade bra. Jag fick kamomillte till övrigt. –Ja, för lugna –Som jag dricker kväll, ja, Exakt, uh. för lugna närmarna, det ja, det var en bra bra lördag på Landets tisen. Vad har med? Jag var i Göteborg förra veckan och gjorde lite press som vi säger. Mm. Prata lite med ja, Jag gjorde intervjuer om min kommande bok och så. Det var roligt. Då var hemma hos pappa som lagade en god mat och vi tog det lugnt där någon dag. Ja. Det är bara jobb hela sommaren. Vi ska säga det att Du har skrivit på din Facebook-uppdatering att du är lite trött efter semester. Lite trött. Jag är helt utmattad. Ja, det är, det jag är lite... fullständigt färdig är jag. Ja, jag, jag har då haft semester, ja, har... säger de. Någon säger. Och har du haft ledigt typ? Ja, eller liksom barnen har varit lediga från förskolan. Det är väl det som, som är grejen. Men Alltså, jag är jättetrött. Ja. Jag tycker det är lite skönt att vardagen börjar... Hösten kommer? Uh, Hösten är en fin årstid. Ja, jag gillar inte den egentligen. Jag gillar Varför? jag Varför? Nej men jag tycker det är, det är liksom död och elände. Allt dör. Löven faller ner och jag vet inte. Äh, finska vemodet kryper fram och vill hoppa i en sjö. Nej, så ska man inte säga. Det är ju, det, jag sa just det. Det är ju en cirkelrörelse och i en cirkelrörelse är det ingenting som dör. Det är bara Nej. att ändra form. Ja, precis. Det, det vidare. börjar på nytt mm. igen. Och... Sen kommer ju sex månader vinterkrig däremot. Det är väl mindre roligt. Mm. Det ska vi ta prata om vid några tillfällen när inte radion är på om vi inte kan flytta härifrån. Ja. Men det kollar vi sen lite snyggt. Vi tackar väl för den punkten och går vidare till punkt två. Mm. Som är cirkus. Jag får lite lätta... Lite kommunistvibbar av cirkus. Kommunistvibbar? Ja, men lite sån här progteater. Folk som är målade, du vet, pantomimvarning över det. Uh, att man ska tycka att det är roligt när vi ska. ju på cirkus på någon halvpackad torsdag. gubbe kommer in och... Ja, jag vet. Jag har inte varit på cirkus så länge. Nej. Men, men ni var på det cirkusskott som bjuder in, ska vi säga. Ja. Uh. Uh, på torsdag. Eller när ni nu hör detta. I torsdags, typ. Uh, det ska, var det roligt sist? Eller tycker barnen är roligt? Men vi har inte varit på cirkus. Mm, har inte, nej, vi ställde in förra året, va? Vi kunde inte. Ja, nej. Ja, ja, ja, jag har inte varit på cirkus. Nej, okej. Men då ska det bli spännande att gå på... På, för att se om det är så som jag tror att det är. Ja, jo, alltså jag tycker det ska bli kul. Jag, som sagt, jag är lite förvånad då, över konceptet att det överhuvudtaget har överlevt eh, sig själv. Alla vis. Ipad och, och ja, plattor och datorer. men just data, därför så tycker jag att det är ganska uppiggande. Jag tycker det ska bli jättekul att ha med barnen, se om de uppskattar. Jag kommer ihåg att jag har varit på cirkus... Ett par, tre gånger kanske när jag, när jag var liten. Det var ju alltså, det var ju dyrt redan då. Så det var ju inte så att man kunde gå på cirkus varje gång cirkusen kom till stan. Men det var roligt, vill jag minnas. Även om jag har alltid haft och fortfarande har svårt för clownerna. Och det är liksom skojiga i det. Clowner är ju fruktansvärt. Framförallt om man har läst det av Stephen King. Uh. Det är en clown som heter Snåljort. Mördar barn genom att dra ner dem i avloppsrören. Ja, uh. Och det kanske vi inte ska prata med barnen om äh. så att de ändå har Men det är det jag menar med clowner förutom. Ja. king. De, de, de, de gränsar ju till den här pantomimkommunismen som jag är inne på. Fast samtidigt så, det ska bli kul att se som sagt nu på torsdag hur barnen reagerar för det är oftast det är väldigt så här det är ju prut ha, ha ha ha det grejer ja. Och barn tycker ju sånt är roligt ja, Det får vi se jag på, känns som men... du tycker det är roligare än barnen jo, jo men det ska bli kul att se om jag, jo, men, Nej men barnen tycker det är jätteroligt Jag har varit på mycket barnteater Och så fort det är liksom ljudeffekter och sådär eller, eller pruttar eller skärt Som, som ja, syns någonstans Så, så skrattar de så att, uh, Men det känns som se. cirkus är en sån grej Som kommunister gillar men vad du, nu är man, du insnörd <laughs> Nej, men de säger så ah, det är roligt med cirkus. Därför att man, och sen så tycker de inte det egentligen, för det är rätt plågsamt. Det är lite östrad över, men man ska gilla det därför att det är liksom Ja, men nu får vi se. Si, när var du på dagen. cirkus sist, Marcus? 2001 räknar jag ut Jag var i Italien då. Var du på cirkus ja, i Italien? Ja, då var jag på cirkus i, utanför Ferrara hos min faster. Var det bra? Nej, det var hemskt på alla sätt. Italiensk cirkus då? Ja, det var inget, det var ingen höjdare alltså. Ja, nej. Det var någon de elefant som kom in dråga där och svängde med snabben ja. och sen var det slut kanske. Ah. Ja, det, det är som jag faktiskt... Jag gillar inte heller riktigt de här elefanterna och sånt. Det, men jag, jag, jag gillar de här trappetsartisterna. Ja, vi får väl se hänger. vad det innehåller där. Men jag det ska bli roligt att få... Bli... Nu. Jag tycker om att få mina fördomar krossade som jag har mycket fördomar. Mm. Men jag försöker att alltid jobba med dem. Och det här, det här är ett steg i rätt riktning att då gå på cirkus på torsdag. Så kan vi återkomma i podden om en vecka och berätta om det var bra eller dåligt. Kanske är mm. jätteroligt. Mm. Och framförallt är det ju för barnens skull. Ja, mest vi går kan ni säga. Ja. Vi ska på bio på söndag också, Alfons Åberg kan vi säga. Mm. Det blir också roligt. Ja, med barnen. Ja, men Nej, börja så där nu så blir jag förbannad Vad är för då Är jag onsdag idag va? Ja, sluta. Ja, vi går vidare då så går vi in på ett lite mer allvarligt ämne. Kan man väl så Tigare, tiggare som jag skrev en vi ska nämna det tiggare kan man ju inte nämna utan att nämna Imperiets sista skiva som kom 25 maj 1988. Som heter Tiggare. Tiggarens tal. Okay. <laughs> Ett mästerverk på alla sätt. Har ni inte upptäckt den skivan så gör jag det. Apropå det såg jag Christian Falk på Verkstadsgatan igår. Basist i Fina imperier. Mm. Han hade Inshorts uppdragna strumpor som föreställde den amerikanska flaggan. mm -hmm. Han såg oerhört besynnerlig ut kan jag säga Men jag, jag tycker inte du ska liksom Glo så jättemycket på honom varje gång du, om, du... Någon, om, om en av Sveriges största i Inom tiderna i min värld kommer gående under och amerikanska strumpor Då måste jag kolla på honom Jag älskar Christian Jo men han bor ju här runt hörnet ja, det Så att det är ganska ofta du ser honom Jag blir ja. orolig för att du rapporterar alltid När du har sett honom och berättar vad han hade för på sig ja. Förstår du det känns för honom att Bli iakttagen så när han går på sin ja, gata är nog han Sluta är... med det Markus. Vi ska säga det också att vi pratade i podden för några veckor sedan att jag träffade Fred Asps mamma. Mm. Det ska vi inte gå in på igen. Nej. Tror sin Jag tror som sagt att du har berättat det ett par gånger. Ja, exakt. Och nu tredje då. Vi kan väl säga det att Christian Fark inte har accepterat ännu min vänförfrågan på Facebook. Du har skickat en vänförfrågan? Ja, det är riktigt. Jag har ju pratat med Christian Fark i samband med en bok om imperiet jag skrev. Och på, jo, men på vilket sätt känner du att du är vän med honom? Jag älskar honom. Okej. Okay. För vad han har gjort i musikväg. Men Markus, han älskar inte dig. Nej, det är riktigt. Smash... Just not that that you. Det finns länder... en bok som heter och en film också. Det är Ser den. Uh, men det var tiggare vi skulle prata om. Ja, det var... Jag skrev mm. en krönika Expressen idag, onsdags- uh, om när jag skulle till Upplands på lördag- så firar Mimmi för övrigt. Ni var där när jag åkte dit en kväll innan. Då såg jag på den korta vägen- eller det är en bit i sig. Men tolv tiggare sammanlagt. Mm. Tolv olika tiggare som tiggde på olika sätt dessutom. Mm. Och jag skrev en krönika lite om de reaktioner det väckte- Och försökte analysera mig själv att jag tycker att det är ganska motbjudande att jag blir irriterad på dem. Uh, för Jag vi... blir irriterad. Uh. Och sista gången ska jag bara säga det här, blev jag rädd för hon kom, det var en tiggare på pendeln mot Upplands Väsby. Som kom och la lappar på sätena så här. Mm. Och jag hade musik och hade blicken riktat en annan håll så jag ryckte till och tyckte att det var väldigt obehagligt. Mm. Och det ska man inte tycka okej okay, en sak att man inte ger men jag ser dem inte ens i ögonen jag låtsas liksom inte om att de finns jag vill liksom inte veta av att de existerar ens nej. och det är, så ska man inte göra nej, men det är alltså jag, jag läste krönika, jag, tyck, jag tyckte den var bra och intressant och grejen, den sorgliga grejen är att jag tror att det är många som känner så och det är, för jag hör det ganska ofta, framförallt kanske när folk kommer utifrån och på i Stockholm och inte kanske vana Vi vet att det finns så många här. Att det, det finns inte oftast i, i mindre städer. Och att de reagerar ungefär på samma sätt. Och tycker att det, ja, de ska inte komma hit och tigga. Och, och allt vad det kan Man bygger heta. upp försvar ah, för precis. att inte ge. Och just det här med att det är liksom bara i ligor. Det är ligor de lurar pengar av oss. Så man hör väldigt mycket sånt. Jag tycker det är jobbigt att... Vi ska säga det att den något märkliga morgontidningen dagens Nyheter hade i våras ett väldigt förtjänstfullt reportage under lång tid eller flera dagar mm. som tog bort lite av den där mytbilden mm. att det bara är ligor. Det är inte det. Nej. Det är många fattiga familjer som kommer. Ett gäng familjer men det är ingen som tar deras pengar utan de tiggar mm. för att hjälpa handikappade barn i sitt hemland. Så. Sen finns det säkert IG också. Det är ingenting svart eller vitt. Det är säkert Nej, lite visst. Men hur som helst så kan du inte veta. Sen kan du inte, du kan ju inte uh, hålla på att gå runt och ge till alla i stan heller. Nej. Men, men jag brukar försöka faktiskt. Uh, jag, brukar, jag, jag har svårt att ge pengar om jag har i fickan sådär. Men jag tycker det känns jag vet att det, det är något nedlåtande i den handlingen att kasta någonting till någon som sitter på marken. Så jag har jättesvårt, liksom en två kronor eller sådär. Så jag har faktiskt flera gånger. Du satt en tjej i tunnelbanen nedgången här på Långhållsgatan. Så jag har varit och köpt mackor till henne och, och juice och så från Ica Takeaway där. Och hon verkar uppskatta det. Är hon glad då? Ja, väldigt glad. Mm. Så att, det, det känns liksom det, det känns bättre på något sätt. Har man den tiden hellre än att kasta... Eller det kan man ju också göra om man vill. Men äh, även om man inte ger, för har man inte tid, man kanske inte har pengar i fickan så försöker jag faktiskt hälsa. Och det kan vara jättejobbigt att säga hej. Och så är det liksom någon som Vill någonting annat, vill mer. Och då liksom får jag jätteskuldkänslor efteråt. Men försöka ändå, ändå säga hej och titta i ögonen. Ja. Och det är väl det man, eh, alldeles oavsett vad man har för avsikter, bör man se alla människor och mm. bemöta dem på ett värdigt sätt. Liksom. Men eh, och för att avsluta den biten då, ska vi förbjuda tiggeri? Nej, men det. det nej, ja, nej. Alltså hur gör man. Nej. Alltså vad, hur gör om man. Man har, det? har poliser som för bort, kör bort dem om de, de tigger helt enkelt. Ja, det känns ju också jättekonstigt alltså. Det är som att det inte försvinner problemet då om man kasar bort. Det är lite som i Göteborg när de ville komma till rätta med missbruksproblem på nätterna. Då stängde de Nordstan som ja. köpcentret är. Så att de Och så inte... föds tyggfyllorna ihjäl på toaletter. Det ja. är de inga fyllor i Nordstan, Nej, men de är ju där borta istället. Ja, men, ja, precis. Ja, men det skiter vi i. Vi säljer kläder här. Nej, så att, nej, det tycker jag inte. Det är ju liksom helt... I så fall får man ha ett stort innit. seriöst program för att utrota fattigdomen samtidigt som man förbjuder Men det. man kanske skulle utöka just det, men du skrev om frälsningsarmén som har... Men de gör så mycket de kan. Jo, men, men alltså utöka den typen av... Uh, av uh, ja Ja... Oh. Välgörenhet. välgörenhet och öppna upp lite ställen och so, soppkök erbjudas och lite mer lättillgängligt, för det finns ju grejer men det är ganska svårt att, jag tycker det borde finnas på varenda vid varenda tunnelbanestation i princip någon sån variant. En sak som slår också är att det finns inga politiker vare sig från höger eller vänster som pratar om de här människorna, utan det är de som pratar om dem, det är ju och olika kyrkor och samfund och uh. Inte ens vänsterparti pratar om dem här. Ingen pratar om dem. Är du säker på det? Så, så, ja. ja, det är ju det jag har scannat av. Så att säga. Mm. Men vi lär ju få tillkomma ärendet. Det blir bara fler och fler. Bara under de två åren vi har bott här knappt så har det blivit fler. ja uh. Så att det, det blir bara mer och mer. Liksom. Och jag vet inte, det finns ju inget uppmuntrande eller någonting att säga. det är, det är Jag vet inte riktigt vad... Jag vet inte man ska avsluta Det det, börjar, det, känns det var en jobbig. jobbig text att skriva- men som du sa, jag tror att andra kan känna igen sig i den kanske. Ja, och, och kanske, kanske Ja, precis. Och sen just tänka till där i alla fall i bemötandet- att inte, inte, inte se ner på eller liksom dömande. Nej. Jag vet inte. För just man vet inte vad det är bakom, vad som ligger bakom- eller inte ligger bakom. Alltså. Nej, och sen ska det vara en grogrund för att hjälpa någon- Mm. Egentligen. Va, va, va, vem är det jag hjälper och varför? Man ska väl egentligen bara hjälpa, alltså oavsett var Man behöver ställa tusen frågor för att behöva hjälpa. Nej. Och som kristen så är det ju då hjälper man. Punkt slut. Mm. Så det är klart att det är problematiskt. Det Men vi kommer återkomma till det. Vi tackar för detta, honor då. Filmfestival i Venedig, Ska du ta det till snart? Berätta lite. Jag blev lite deprimerad av det här nu kände jag. Så jag har svårt att ladda om. Om tiggare. Ja. Du vet vad Anders chef Rumblom sjunger i den gamla frågan? Nej det vet jag inte. Tolv tiggare står och trampar trampar. Och den elfte är jag. Ja. det är inte så dumt? Nej. Anders Kjärf Rumblom ska vi säga som man även sjunger. Det är inte bara snund som faller ihop på en singel som Ebba Grön hade på b -sidan. Ja. De går ut en... 1979 jag. Ja. Tack ska ni göra. Filmfestivalen i Venedig det Är lite kul Ja Du ska åka själv Jag vill också till Venedig Men det är du som får åka Berätta Vad ska jag berätta om vad är, vad är det för något vad Det ska är filmfestival göra? i Venedig Ja Det, det, det var ju stort så du I introt här Då får du berätta Varför det är stort Fråga, en fråga, vad ska jag berätta om? det sitter du... funderar ut på vad Anders F. Rumblom gör nu. Det sista jag tror jag att, att han körde lite låtar på... Nej, men på... fråga om film... Det är va... du som har skrivit okay. listan här. Va, va Filmfestivalen är vi nere i, ja. vilken status har den i film bland kan och... Ja, men, nej, men den har hög status. Det är en fin festival. Det är, det är världens äldsta, om jag inte helt missminner mig. Det är, den firar 70 år i år. Så att det är liksom, och jubileum. Det... Ja, det måste man väl säga. En 70-åring. En pigg och fräsch 70-åring. Du ska åka dit i eh, egenskap av filmkritiker för Sveriges största filmsite Moviesing kan vi säga. Ja. Yep. Och du ska då gå på filmer och få akkreditering Du ska inte boka dit och hänga utan du ska bli en snyggare Gunnar Elin kan vi säga. Ja, eller liksom ja, precis. Han um, kommer säkert vara där också. Och en vaknare Ronny. Ja, han Sen, kanske är också är det. Ja, det, får man, det vet man. Vi träffade Gunnar Ullin där. Ja, exakt. Vi, vi har ju varit där som publik. Han jobbar ju faktiskt för Moviesin också. Ja, det är riktigt. Mm. Men då ska du åka själv en hel vecka och gå på bio hela dagarna, va? Ja, precis. I alla fall se så mycket kan och orkar. Det får inte bli något sådär syndromet liksom. Få hamna i koma och bli kallsvettig av, av all film. Man ska absolut... du göra resten av tiden? Dricka Prosecco och ragga, eller? Nej. Ja, ja, precis. Tänkte jag väl. Vi ska säga det att eh, du ska bo i Venedigan då va? Ja absolut, jag håller på att leta boende. Denna fantastiska start på alla sätt och vis. Alltså. Ja alltså jag längtade dit, det var länge sedan vi var där nu så att det blir jättehärligt. Sen, sen är det första gången, vi har ju varit i Venedig under filmfestivalen och till och med eller jag släpper ju dig och din pappa till Lido då för att försöka få en glimt av. Lido ska jag säga som är en, en ö mitt emot Venedig typ. Ja, eller utåt mot lagunen där Adriatiska. Ja, ligger väldigt fint men det är inte inne i själva Venedig utan det är en, en liten bit utanför. Och det är där filmfestivalen är exactly. så att den, den är ju, äger ju rum på Lido. Men det var ju då vi träffade Gunnar Elia jag var ju på jakt efter Brad Pitt och Angelina Jolie som ryktades vara i, på ön. Men... men vi såg någon annan filmskådespelare när vi var där något år på den här gatan där med dyra affärerna. Kommer var det? Ja, men, man, var det? Ju, uh, jo, men det är... Var det Ja, uh, vi har ju sett Robert De Niro också, fast inte under filmfestivalen. Ja, det har vi gjort. Ja. Det var mm. roligt. Det var över så mm. kommer det någon som, som jag säger är väldigt lik Robert De Niro. Mm. Och så tänkte jag, herregud vad lik det var. Ja. Och sen gick vi en bit till och så dök jag planche på att Robert De Niro hade en konstutställning i staden. Ja. Då fattade jag att det var Robert De Niro. Ja, det var coolt. Men det var inte coolt, Men jag fattade inte det när det väl hände. Nej men det gjorde jag. Jag trodde det var någon Men jag ångrar att jag inte sträckte ut handen och peta på någon. det hade varit häftigt. Jag skulle du krama honom på alla sätt. Alltså. Mm, och aldrig duscha efter det liksom bara. Nej. Men, men det blir kul, kanske får jag syn på några andra, får se hur starstruck jag blir och... Men du ska inte hänga och vara blanskt, du ska skriva också. Du ska ja, rapportera men... om den. Ja, precis. Du kan inte bara hänga och kolla på kändisar. Nej, men jag... Uppmuntra. Nej, men jag bara säger. Ja, det är inte du som är min chef. Jag nej, kanske nej. har fått order om att jag ska hänga och glo. Ja. Men, men, men klart jag ska rapportera om det, det är därför jag är där, jag ska ju skriva om det. Första veckan i september, ska vi säga. Mm, inte hela veckan dock. Så vi kommer säkert återkomma till det ämnet. Ja, jag skulle vilja ha med mig den här lilla manicken och, och podda därifrån. Lite anekdoter kanske... Men det kan du väl göra den veckan kanske, Vi kan höra med expressa. Mm. Det är väl roligare att du pratar där än att jag sitter där som en apa. Jo, men du märkte ju nyss när jag skulle prata själv liksom, du blir ju helt ställd. Men det är bara när det är lättare. Du är lätt helt eller... förvirrad. Men det är ju för att jag var här i lätten, när man är själv och pratar. Ja, det kanske är. Ska säga det att vår tjocka katt har kommit upp i soffan när vi klappar nu. Mm. Eh, men vi kommer återkomma till det Men vi glider in på ett ämne som ligger hyfsat nära Nämligen klassiska filmer, böcker, musik Framförallt filmer då Du har under sommaren haft som en serie på moviesin om att recensera gamla klassiker se om dem och med ja. nya ögon Var det här bra eller inte Basic Instinct bland annat då. Ja jag vet inte om det har varit en serie Jag har haft ute. vi recenserar ju klassiker där också Så att jag Men du har sett i... några stycken med det. Ja ja visst ja, Då blir det en serie <laughs> Ja okej okay, de har inte publicerats än. Ja men vi kommer sen Ja om vi tar Basic Instinct... Jag kan Instinct. ju säga det att det, det publiceras en klassiker varje vecka. Men det är inte alltid jag som recenserar dem. Men om vi tar Basic Instinct då. Den var ju fantastiskt omskriven och, och mm. när den kom. Alla såg den typ. För det som inte var med då i början av 90-talet så var det en som kallad mega blockbuster som vi säger. Ja. Höll den 20 år senare? Ja, det gjorde den. Känniskorna håller alltid typ. Ja, man... man... Man ser den ju på ett uh, lite... Eller den är ju lite annorlunda såklart- mot hur den var när man såg den första Är det gången. för att det har kommit så mycket andra filmer- som har påverkat genren? Eller varför ser man den andra? För att man själv har ändrats? Mm, vi... Antagligen. Alltså det finns säkert många anledningar- men man har ju ändrats själv såklart. Så att det är ju... Uh, så. Och sen har man sett väldigt mycket annat. typer ja, av filmer. Ja, precis. Men det är inte så konstigt. Den var ju liksom... När man var tonåring- Själv och såg den första gången så var det säkert jätteuppseendeväckande i ja, all sin nakenhet och så. Och det kanske inte känns lika häftigt och hett idag när man har... Vi ska säga det att 20 år låter ju både länge och inte så länge men det här var ju liksom innan mobiltelefonerna nästan. Eller det var innan, innan internet. Ja eller när mobiltelefonerna var, var stora som resväskor mer än ja, satt fast i bilar. För förutsättningsvis dyra bilar. Alltså vi är så gamla märken. Ja jag vet det. Inser du det? Men bara för att ge en bild av när den kom ja. och att det då var så här sexuellt utmanande då fanns det ju inte så liksom hela samhället så annorlunda ut. Ja det, det är klart det fanns naket. Jag menar framförallt är man, är man född och vuxen i Europa så ser väl filmen lite annorlunda eller har väl filmen sett annorlunda ut här historiskt än i till exempel USA där det har varit mycket hårdare med Med... Men det var väl inte bara, det den var även intrikat mässigt Ja, ja, Nej, men absolut. Den liksom fick väl väldigt mycket uppmärksamhet på grund av sina naken- eller sexscener. Det var men... väl den där scenen där hon inte hade troset på sig, va? Ja, exakt. Det var ju så här väldigt... Det var en smart marknadsföring, kan man säga. Det minns man 20 år efteråt, då är det en smart marknadsföring. Mm. Men vad, hur många stjärnor går det nu i förhållande till... när såg det Men jag för... vet inte om jag vill säga det. För jag, det, som Nej, sagt okay. har det inte publicerats. Okay. Så att jag, liksom, jag, jag, jag håller på den biten. Vi kan ju bara prata om fenomenet. Jag så kan där tänka säga: att ibland är det ju... Ibland är det funkar. Jag läste om det av Stephen King ja. som jag pratade om igen. Den tycker jag höll. Ja. Däremot såg jag liksom de, en del djupa grejer som jag var, såg... När jag var ung. Veronikas dubbel i till exempel. Filmen? Ja, och en del andra... Som, inte, som Jag, jag är i något annat tempo nu. Jag tyck, det sa mig ingenting. Veronikas dubbelliv. Jag sa. Det är liksom var när jag var ung var det var inte de bästa filmer jag hade sett. Jag blev fruktansvärt berörd, men nu var det så här. Mm. Mm -hmm. det var lite frukt... Men var det så att du har sett den, då har du liksom blivit berörd. och sen att det Jag inte... tror jag har blivit fragmentiserad i huvudet. Mm. Jag orkar inte med för seriösa filmer längre. Det är skitragiskt. Ja, men du är lite så i pokiorna nej, nej men i, i film är i film det. vad gäller film liksom du vill inte en se, jag kan ibland säga så ska vi se den där någonting jag måste se till, till skolan eller något någon svartvitt klassiker du vägrar ju Nej i böcker kan jag gilla sånt Ja i men, böcker gillar jag ju Men ska det vara liksom fart släkt action Will ja, Smith I am legend och men du inser att man kan inte se det om om om igen. Ja igen. Det är för att jag är uppväxt med en bror som pappa som gillar liksom långsamma filmer om senare och tyska svartvita filmer när det kommer en hörna och pickar i 20 minuter. Men Nej, du kanske jag, jag... gillade det när du var yngre bara för att försöka blidga dem på något vis. Ja, å andra sidan såg så det... Kanske var en... så. Jag såg om i vintras nostalgi av Tarkovski som en svår gubbe. Ja. Den tyckte jag faktiskt var bra. Men kan det inte vara så att det måste vara rätt miljö och rätt bara... Eh, tid för att se en sån film. Men när man är 20, då är man ju rätt högtravande och livet är. Jo, men liksom... om du sa att du såg den där Nostalgia för när ja, var det är var i vintras för bra, Ja, uh, Då kom den rätt i tid. Då var det inte 20, Marcus. Nej, det är riktigt. Ja 40 då. Ja. Uh handlar om eh, massa konstiga saker. Alla nedvall är med bland annat. Och men det kanske, och jag det. Menar, det beror på vad man har gjort under dagen eller vad man är ute. För film är ju det, det är ju underhållning men det kan ju också vara en det är en verklighetsflykt och det är ju bara någon, en ventil för någonting. Så att har du haft en jobbig dag så kanske du behöver Will Smith för att... Ja, och jag har ofta jobbat idag så jag vill bara se Will Smith. Ja, precis. Men, ja. Och har du något exempel på någon film eller du har sett? Eller bok... Du läser inga böcker längre. Att du kan att bli fragmentiserad. Nej, det gör du inte. Du, det gör jag visst det. Inte så mycket längre. Inte mycket, men jag läser. Du gör ju plattan och datorn med dig i sängen. Jo, för jag har ju böcker i plattan. Ja, modernt Ja, men sen är det ju, jag, jag har läst väldigt lite. Det är för att jag har, eller jag har läst väldigt mycket ska jag säga senaste åren, men det är ju skolböcker. Men det är svårt att få till att läsa annat mm. när man har så mycket annat att läsa hela tiden. Fast det är tråkigt, för jag vill läsa mer. Michael G. Fox är ju en som gör filmer man kan se många gånger som helst. Tillbaka oh. till framtiden är fina filmer. Men vi pratar, du fråga något om ja, var var nej, men om du har någon bokfilm eller musik som du har läst, sett eller lyssnat på som inte höll som var verkligen, jag tog ett exempel med Veronikas dubbel i tror jag han heter som har Ja oh. och Jag tycker den är fantastisk. Jag tyckte den var fantastisk då men inte lika. Med. En liten film om att döda vad heter den också? Oh, Otroligt. Nej. Sen gjorde han ju de sju också. Och de i och för sig har jag svårt för dem såg jag. Jag skulle egentligen... Jag, de skulle jag behöva se igen känner jag nu. För jag, vi tvingade se dem när jag konfirmerades. När jag var 14. Vill man se en film om de sju dödssyndare är bättre att kolla på Seven i så fall. Jo, precis. Men är när, är vi, vi tvingade se dem på konfirmationslägret när jag var 14. Och då hatade jag dem. Mm. Jag tyckte det var det värsta jag hade sett. Jag, hade liksom, jag fick så svårt för Polen namnet Exakt. Pavel. Och det var väldigt mycket... Alltså nej jag tyckte det var jättejobbigt Så de har jag inte Sen tog det tag i när jag överhuvudtaget kunde se Kislovski igen Men de här nämnda gillar jag ju Så att jag borde kanske se den där Dekalogen igen och se Eller uh... låta bli Ja, eller... Men har med du myfiken? något som du har sett som inte höll? Som inte höll? Som jag har sett innan Ja, Någon klassiker som inte är klassiker längre För att du, du illusionen brast Och uh... Åh oh, nej Nej jag kan inte komma på något nu Man kan märka till och med på våra barn de är ju inte gamla Nej. Milo är ju inte fem ens men han har ändå ett, ett förflutet när det gäller kulturkonsumtion Mm, hur tänker du? Ja men, eh, Drömmarnas trädgård mm. som man inte kollar på längre Teletubbies Ja, Teletubbies och sen var det där på Disney Channel har vi något som heter, vad heter de här fyra galningarna som håller på Fantasifilmerna. där Ja, just det Då sa han själv det där tyckte jag om när jag var liten Filma Fantasiflytt Ja Ah. När han var liten gillade han. Ja, fast det är också kul för att de har ju påverkats av att... Det, jag har ju sett ganska mycket film med dem. Nu är det ju tecknad film eller animerad film. Men de vill sällan se tv eller de här tecknade serierna som går. Utan de vill se film, uttalat ah. film. Tecknad film. Jag säga, ska vi sätta på tvn och se någonting? Vi vill se film. De här Mimmi i tre år vill se film. De är ju bättre gjorda också när äh, här Fruktansvärda som går ibland på Disney eller Ja, och sen är jag, jag tycker det är bättre för det finns ju, alltså om man nu ska se någonting så är det väl bättre att se en film. För det ju, finns ju en, alltså det är ju en dramaturgi och det är lite längre tid att koncentrera gjort. sig. Ja, det är bättre ja, gjort så att, ja. jag, jag tror film är jättebra för barn. Kan de få med sig en skön Disney-moralkaka till kaffet också? Det är aldrig fel. Ja, nej, det, nej men det, de, de är ju bra, även de på barnkanalen. De är jättebra också disney Junior oftast. Ja. Moraliska, visst, men det är ändå bra pedagogiskt. Man ska hjälpa varandra. Och så. Det är ja, himla. exakt. Att man inte flytta ihop det vi pratar med tidigare och sånt. Mm. Vi ska väl runda av detta spektakel på ett trevligt sätt. Hur tyckte du du kände den här veckan? Har jag avbytit till mindre än vanligt? Ja, Har du gjort det? Jag brukar nej, ja, kanske. Jag känner mig inte riktigt i form. Jag, jag har smärta. Självsklig eller kroppslig? Nej, mest kroppslig. Okay. Alltid dagen efter träning. Det är, liksom, det är egentligen har ja, träningsdag. Ja, alltid skällslig smärta. Men jag tyckte det kändes fint. Vi tackar alla lyssnare för att ni har lyssnat. Vill ni så kan ni maila och höra av er på de sedvanliga kanalerna. Mm, vilka kanaler är det? Ja, det får man jag såg faktiskt att du har din, din andra podd som du har, är borta med Birro att du har en egen eller ni har en egen hemsida till och med. Ja men det är den tidningen som sköter den. Mm. Det är inte jag som sköter. Nej nej. Vi funderar. Vi får inte så många mejl jag är lite... Men man kan ta reda på vart vi är. Ja, den ligger ju nere nu för tillfället. Mm. Några till så att den vilar. Så du behöver inte en på den. Allt, <laughs> allt krut läggs hemma utlägsen. Borta med byrå ja. Men det hemma hos bilar. Mm. Tack för att ni lyssnade och ha en fin vecka. Så ska jag komma vecka igen. Ha det bra. Hej då.